«Гарний план. Без сумніву романтику крадіжок творів мистецтва переоцінюють», – промовив елегантний чоловік. «Безперечно, це заняття нудне». Дортмундер промовчав. Він займався крадіжками всього більш-менш цінного, чи то витвір мистецтва, чи ще щось, і ніколи не думав, що це має бути весело. До того ж, коли він крадеться на вшпиньках темними залами охоронюваних будівель, Кишенями, повними краденого добра навряд чи йому дуже нудно. Чоловік зітхнув і спитав: Що п'ють такі, як ви? Бурбон, воду, колу, апельсиновий сік, пиво. Бурбон. звернувся елегантний чоловік до одного з двох амбалів, які привезли сюди дортмундера. І мені Херес. Дортмундер тим часом продовжував каву, іноді червоне бургундське. «Горілку, севенап, молоко». «Ви із чим бурбон будете?» – спитав чоловік. «З водою та льодом. Такі, як я, ще п'ють хайсі, скотч, лимонад». «А пер'є ви п'єте?» – а -а -а", сказав елегантний чоловік, закривши питання і залишившись при своїй думці. «Тепер, гадаю, вам цікаво знати, навіщо ми вас привезли сюди». «У мене в місті призначено зустріч», – повідомив Дортмундер. Він був упертим. Як тут не бути упертим, якщо проста прогулянка до метро перетворюється на таку ось пригоду, якій тебе хапають два амбали, пхають у бік пістолет, закидають у лімузин з водієм у лівреї та салоном з перегородкою від цього самого водія, відвозять у район східної 60-ї вулиці на Манхеттені під дулом пістолета відповідати на питання високого, стрункого, аж надто пристойно одягненого, 60-річного, сивочолого і сивовусого, елегантного чоловіка. чудово обставленому і такому чоловічому кабінеті, наче з вітрини Блюмінгдейла. «І я вже спізнююся», – продовжив Дортмундер. «Я не говоритиму довго», – пообіцяв елегантний чоловік. Мій батько, який, до речі, за часів Теді Рузвельта був міністром фінансів цієї великої землі, завжди казав мені, що треба обов'язково проконсультуватися з фахівцями, перш ніж братися за якусь справу, незалежно від розмаху чи сфери. Я завжди дотримувався цієї поради. – Ага, – буркнув Дортмундер. – Крайня життєва потреба змусила мене, – розповідав далі елегантний чоловік – Вдатися до крадіжки зі зломом. Я відразу ж знайшов професіонала в цій галузі, щоб порадитись. Це ви. Я виправився, сказав Дортмундер. У юності я наламав дров і вже сплатив свій борг перед суспільством. Тож я виправився. Безперечно, погодився елегантний чоловік. Ось і наші напої. Ходімо, я вам дещо покажу. Це була темна і якась незграбна статуя чотирифутової дівчинки-підлітка, яка сиділа на колоді, одягнена в штору. Вона прекрасна, чи не так? З ніжністю, дивлячись на цю штуковину, промовив елегантний чоловік. Краса якось вислизала від Дортмундера, але він все ж таки підтакнув. Ага, він огледівся. Це була підвальна кімната, щось середнє між кабінетом та музеєм. Нижкові шафи чергувалися з картинами на стінах, а антикварні меблі та полірований паркет поєднувалися з різними скульптурами. Деякі на п'єдесталах, деякі, як ця бронзова дівчина, на низьких платформах. Дортмундер, елегантний чоловік і два озброєних амбали спустилися сюди на ліфті. Очевидно, це був єдиний вхід. Тут не було вікон і повітря нагадувало вологу і теплу ковдру. Це роден, сказав елегантний чоловік. Одне із моїх розумних надбань юності. Він скривився і продовжував. Одне з моїх недавніх і менш розумних надбань це теж дівчина, тільки з плоті та крові, яка зробила мені ведмежу послугу, ставши моєю дружиною. У мене справді зустріч у місті, перервав ці зізнання Дортмундер. І зовсім недавно чоловіка неможливо було збити ми з Мойрою опинилися на особливо неприємній статії. І як частину відступних вона отримала цю німфу. Але вона її не зовсім отримала. Ага. У мене є друзі у світі мистецтва, а в кожного чоловіка є співчутливі прихильники, якщо в справі замішані колишні дружини. Декілька років тому я зробив копію цієї статуї. Повну, аж до якості бронзи. Практично ідентичну копію – не цілком музейної якості, звичайно, але естетично таку ж приємну, як оригінал. Звісно. І цю копію я віддав Мойрі, попередньо, звичайно, підкупивши експерта, якого вона притягла, щоб підрахувати гроші, зароблені на мені. Інші речі я віддав їй, не маючи нічого проти. Але моя німфа ніколи. Ага. Це було чудово. «У мене залишалася моя німфа, єдиний та неповторний оригінал роботи Родена, створений рукою майстра. Мойра мала копію, про яку вона думала, що це оригінал, і вона була щаслива, що обдурила мене. І ви можете подумати, що це щасливий кінець для всіх». «Ага. Але, на жаль, це зовсім не кінець», – чоловік похитав головою. До мене дійшла інформація, щоправда, з великим запізненням, що проблеми з податками змушують Мойру позбутися Німферодена. Вона дарує статую до Музею сучасного мистецтва. Можливо, слід пояснити, що навіть я не в змозі підкопити оцінювача з Музею сучасного мистецтва. «Він усім розповість», – упевнено сказав Дортмундер. «Точно». Як кажуть, злочинці розкриє секрет. «Злочинці так не кажуть», – поправив його Дортмундер. «Немає значення. Справа в тому, що, на мій погляд, єдиний вихід у цій ситуації – викрасти копію з будинку Мойри». «Розумно», – елегантний чоловік вказав на свою німфу. «Підніміть її». Дортмундер насупився. «Давайте, вона не кусається». Дортмундер передав свій бурбон одному з амбалів. Потім невпевнено, адже він незнайомий з тактикою підйому на руки дівчаток-підлітків, одягнених у штори, неважливо, з бронзи вони чи ні, хопив однією рукою бронзове підборіддя, а другою лікоть і спробував підняти. А вона не зрушила з місця. «Ух!» Видихнув Дортмундер, прокручуючи в голові картинки з грижею. «Тепер ви бачите, у чому проблема?» – спитав елегантний чоловік. А Дортмундер намагався вгамувати тремтіння від несподіваної напруги в м'язах усього тіла. «Моя німфа важить 526 фунтів, як і копія Мойри, плюс-мінус кілька унцій». «Важка!» Погодився Дортмундер, забрав свою скрянку у Амбала і відсорбнув. Експерти з музею прибуває завтра вдень, сказав елегантний чоловік, торкаючись своїх білосніжних вусів. І якщо я бажаю уникнути дискомфорту, можливо навіть суспільної ганьби, я маю прибрати копію з будинку Мойри вже сьогодні, на що Дортмундер відповів. І ви хочете, щоб я зробив це? «Ні-ні, зовсім ні», – елегантний чоловік змахнув своєю елегантною рукою. «Ми з моїми колегами, мова, звичайно ж, про амбалів, як ви б сказали, провернемо аферу». «Я б так не сказав», – поправив його Дортмундер. «Неважливо, що нам від вас потрібно, містере Дортмундере, то це ваш досвід, ваша професійна думка. Ходімо». Від його елегантного поруху відчинилися двері ліфта. «Бажаєте ще бурбону?» «Звісно, бажаєте». «На щастя», – розповідав далі елегантний чоловік, «я зберіг усі архітектурні плани та моделі, хоч і втратив цей будинок для себе». Дортмундер з господарем і одним з амбалів, другого відіслали за бурбоном і хересом, стояли тепер у м'яко освітленій їдальні – з видом на стандартний, викладений цеглою, зелений дворик. На античному столику, який домінував у цій кімнаті, стояли дві моделі будинку та валялися рулони креслень. Маленька модель, висотою всього якихось шість дюймів, виготовлена з пробкового дерева із детально промальованими вікнами і дверима, стояла на аерофотографії, що зображувала, мабуть, район, в якому знаходиться цей будинок. Інша модель – трохи більша, схожа на ляльковий будиночок висотою понад два фути. Мала вікна, схоже, засклені справжнім склом. І всередині навіть деякі меблі. Це були моделі одного будинку – великого, на чотири поверхи, квадратного, з відкритою верандою. У центральній частині будинку дах був скляним. Дортмундер уважно роздивився спочатку велику модель – потім маленьку і нарешті фотографію. Це у Нью-Йорку? Лише у кількох кварталах звідси. Ага, пробурмотів Дортмундер, згадуючи свою квартиру. Бачите цей скляний люк у даху? Поцікавився чоловік. Ну, за гарної погоди його можна відкрити. Тут на другому рівні Атріум. Ви знаєте, що таке Атріум? Ні, це щось на зразок зимового саду. Ось, давайте, я вам покажу. Більша модель була зроблена зі шматочків, які можна було відокремлювати. Спочатку було знято дах, і стало видно вільний квадратний простір посередині під світловим люком, а навколо розташовувалися спальні та ванні кімнати. Потім був знятий верхній поверх, і стало видно господарський кабінет з книжковими шафами, а також спальню господаря, розташовані навколо того ж таки квадратного атриуму. Ці дрібні деталі здивували навіть Дортмундера. «Це, мабуть, коштує, як сам будинок», – захоплено промовив він. «Майже», – посміхнувся елегантний чоловік, знімаючи наступний поверх з моделі. «І ось у нижній частині атриуму, химерне слово для простого світлового люка», – вирішив Дортмундер. Розташувався зимовий сад, такий самий, як і на дворі, за французькими вікнами їдальні, з фонтаном та кам'яними доріжками. Вітальня та їдальня в моделі знаходилися рівно в межах Атріуму. «Роденівська копія», – промовив чоловік, вказуючи на сад, – «ось тут». «Кладнувато буде», – прокоментував Дортмунтер. Від Атріуму до доріжки 12 сходинок, а сад знаходиться далі і ще нижче. Зовсім складно. А ось і наші напої, сказав елегантний чоловік і взяв келих. Дуже вчасно. Елегантно зробивши ковток, він продовжив Пане Дортмундер, трудящий гідний нагороди за працю свою. Зараз я розповім вам про наші плани. Я прошу вас уважно послухати, вказати на недоліки, якщо такі знайдуться, і взагалі допомогти нам порадою професіонала. У свою чергу я заплачу вам, готівкою, звичайно, тисячу доларів. І відвезете мене до міста, додав Дортмундер. Я справді спізнююся назустріч. Згоден. Тоді почнемо, кивнув Дортмундер і озирнувся у пошуках стільця. Давайте сядемо, запросив елегантний чоловік. Так нам буде зручніше. Високі вузькі вікна виходили на засаджену деревами вулицю. Довгі світлобежеві оксамитові дивани стояли на перському килимі, один проти одного, на тлі скляних столиків, сучасних ламп та антикварних дрібничок. Над каміном, на полотні Міллі, вічний французький фермер з минулого століття нескінченно штовхав свій переповнений сіном візок через вузькі двері сараю. Можливо, елегантний чоловік і втратив свій будинок, із зимовим садом через Мойру, але він, як і раніше, ще в сідлі. Заходи щодо покращення побутових умов йому явно не потрібні. В скелихому руці Дортмундер зручно влаштувався на дивані і приготувався слухати. «Ми підготували три плани», – тим часом розповідав елегантний чоловік. Дортмундер зацікавився, хто ж ці «ми». «Напевно, не ці голові мордовороти» що зараз сидять на ручках крісел, як якісь охоронці біля зірки. Наш перший план, можливо, цілком придатний, передбачає використання світлового люка та вертольота. Я можу дістати верто. Гучно! – перебив його Дортмундер. Елегантний чоловік зробив паузу, наче здивувався. Потім усміхнувся. Правильно! – погодився він. Дортмундер поглянув на нього. «Це було випробування? Ви хочете подивитися, чи я раптом не скажу просто «Так, так, це чудово, давайте мою штуку і везіть мене до міста». Чи що?» «Певною мірою», – спокійно відповів елегантний чоловік. «Окрім проблеми шуму, вертоліт – досить привабливе рішення. Вночі, зверху. Це незаконно», – перебив його Дортмундер. «Ага? Ви не можете літати на гелікоптері над Мангетеном після настання темряви. Є такий закон. Ніколи не порушуйте закону, якщо щось задумуєте. Іноді людей заарештовують за порушення правил дорожнього руху після того, як вони пограбували банк. Таке відбувається часто густо. Зрозуміло, – промовив елегантний чоловік і замислився. Нарешті, пригладивши своє чудове сиве волосся, він продовжив. Іноді угода є складнішою, ніж, здається, на перший погляд. Чи не так? Так. Який план номер два? О, так. Чоловік знову повеселішав. Цей план залучає в гідні двері. Чи багато людей у тому будинку? Нікого. Тут чоловік зневажливо махнув рукою. Ну, персонал, звісно, але вони унизу. Там гарна звукоізоляція, до того ж вони все одно сплять, як убиті. Як скажете, а де Мойра? Вона має бути в Англії, витрачає гроші». Промовивши це, чоловік виглядав вкрай роздратованим. Але затримати її мені не вдалося, тож вона зараз, ймовірно, вже летить до Нью-Йорка і буде тут завтра вранці. Тут він відкинув роздратування і сказав уже нормальним тоном – у будь-якому разі у нас є лише сьогоднішній вечір. План номер два, як я вже сказав, передбачає, що ми увійдемо через передні двері. Троє сильних чоловіків, він елегантним жестом вказав на двох амбалів і себе, доклавши певних зусиль, зможуть поставити статую на візок. Біля входу стоятиме вантажівка з лебідкою. Її вистачить до атріуму. Звідти лебідка може протягнути статую на візку – через будинок і вниз до вантажівки. «Звучить непогано», – схвалив Дортмундер. «У чому ж проблема?» «Охорона», – пояснив елегантний чоловік, біля воріт посольства, по сусідству. «О, так, і якщо ви позбавитеся охорони, буде міжнародний скандал. Це ще гірше, ніж порушити закон про нічні польоти над Мангеттеном». Дортмундер похитав головою. Розкажіть тепер про план номер 3. Ми проникаємо через задні двері, розставляємо запали і спалюємо будівлю до фундаменту. Дортмундер насупився і з